Sunt de găsirele, cu ca să schimbe atoriște vr... nici chiar de seamă din care ta afară, repedeam, dintre te să te de te Să faci timpul ce mai trec o sfatul? dacă știi amor măsură? Zică toți, ce o să zică? Treacă în lume și o trece. Ca să nu îndrăgești nimic. tu la toate, treci. Tu la toate, treci. Te ce te ce e val, cavallul treci. Nu speram și nu mai aipteam. Te treabă și o poate, ce e rău? She can't me but it's she know,